113. Довчення про отрути Чимало сил належить об'єднати, щоб народилася наукова думка. І всі ці сили треба було спершу знайти, розвинути, випликати одна по одній. Однак поодинці вони дуже часто мали геть інший ефект, ніж зараз, коли вони обмежують і одна одну, утримуючись таким чином у межах наукового мислення. Окремо вони діяли як отрути, наприклад, дух сумніву, інстинкт заперечення, схильність до очікування, потяг до накопичення, потреба розв'язання. Численні гекатомби з людських істот офірувалися заради осягнення цих імпульсів зрозуміння і поєднання їх, щоб вони стали діяти спільно, як елементи єдиної організованої сили в одній людині. Та як далеко ще нам до того моменту, коли наукове мислення з'єднається з мистецькими силами і практичною життєвою мудрістю, щоб утворити вищу органічну систему, у порівнянні з якою Вчений, лікар, митець і законодавець, якими ми їх знаємо сьогодні, видаватимуться вбогими старожитностями. 114. Обсяг морального Новий, видимий кожної чергової миті образ формуємо завжди за допомогою всіх давніших переживань, які ми набули відповідно до ступеня нашої чесности і справедливости. Немає іншого досвіду, крім морального, навіть у царині чуттєвого сприйняття. 115. Чотири облуди Людину виховали її облуди. По-перше, вона завжди бачила себе тільки у незавершеному вигляді. По-друге, вона приписувала собі вигадані властивості. По-третє, вона хибно сприймала себе в ієрархії тваринного світу і природи. По-четверте, вона безнастанно вигадувала нові скрижалі цінностей і щоразу проголошувала їх вічними і абсолютними через що в різні епохи різні людські прагнення виводилися на перше місце і освячувалися такою оцінкою. Усунувши дію цих чотирьох облуд, ми б усунули також гуманність, людяність і людську гідність. 116. Стадний інстинкт. Там, де зустрічаємо мораль, там ми знаходимо оцінку та ієрархію людських прагнень і вчинків. Така оцінка та ієрархія виявляють потреби спільноти і стада. Те, що цим останнім на користь перш за все, по-друге і по-третє, служить також найвищим мірилом цінності кожної особи. Моралью особу навчають ставати функцією стада і визначати свою цінність винятково у сенсі такої функції. Оскільки умови збереження однієї громади істотно відрізнялися від умов виживання іншої, їхні моралі теж дуже відрізнялися. З огляду на майбутні перетворення стад і громад, держав і суспільств, Можна пророкувати, що моралі і надалі дуже відрізнятимуться. Мораль є стадним інстинктом в окремій особі. 117. Стадне каяття У найтриваліші, найдавніші часи докори сумління у людства були геть відмінними від сьогоднішніх. Нині людина відчуває відповідальність лише за те, що хоче і що робить, і всі ми маємо свою гідність. Наші вчителі-правознавці виходять саме з цієї самосвідомості і особистого почуття задоволення, ніби саме воно є споконвічним джерелом права. Натомість тривалий час представники роду людського не знали нічого страшнішого за почуття самотності. Перебувати в ізоляції, на самоті, не підкорятися і не володарювати, бути індивідом означало у ті часи не задоволення, а покарання на усамітнення. Свобода думки уявлялася, Суцільним дискомфортом Якщо сьогодні ми сприймаємо закон і порядок Як примус і втрату То у давні часи егоїзм сприймався як незручність і зло Бути самим собою, оцінювати себе на власну мірку Суперечило тогочасним смакам Схильність до цього, ймовірно, розглядали б як божевілля бо саме з самотністю пов'язували всі нещастя і страхи. У ті часи свобода волі мала за сусіда нечисте сумління, а що менше було власної волі у вчинках, що більше виявлявся у діях стадний інстинкт, а не особистий глузд, то вище оцінювали себе з моральної точки зору. Все, що завдавало шкоди стаду, чи з волі особи, чи то мимо волі, викликало до сумління. І у особи, і в її сусіда, і в усього стада. Ми, здебільшого, маємо інший вишкіл. 118. Доброзичливість. Чи є доброчинністю, Перетворення якоїсь клітини на функцію сильнішої клітини. Вона мусить. Чи є злом з боку сильнішої клітини засвоєння слабшої? Вона теж мусить. Їй це потрібно, бо вона прагне до рясного поповнення і відновлення. Отже, у доброзичливості слід розрізняти інстинкт привласнення – і бажання підпорядковуватися, відповідно до того, сильний чи слабкий, доброзичливість відчуває. Радість і жадання поєднуються у сильнішому, що прагне щось на свою функцію слабшого, у якому своєю чергою поєднуються радість і прагнення бути жаданим. Співчуття, по суті, Є першим приємним збудженням інстинкту привласнення на вигляд слабшого. Варто пам'ятати, що сильний і слабкий – відносні поняття. 119. Ні альтруїзму. У багатьох людей я спостерігаю надлишкову силу і задоволення від бажання хотіти бути функцією. Вони проштовхуються туди, маючи надчутливий нюх саме на такі місця, де вони можуть стати функцією. Серед таких – жінки, що перетворюються на ту функцію чоловіка, яка слабо в ньому розвинена, і таким чином стають його гаманцем або й розважливістю, або його товариськістю. Такі істоти – Найкраще зберігають себе, коли влаштовуються у чужому організмі. Якщо їм із цим не щастить, вони стають сердитими, дратівливими і пожирають самі себе. 120. Здоров'я душі Популярну медичну формулу моралі, що походить від Арістона з Хіоса, Доброчесність – це здоров'я душі. Щоб вона була придатною до застосування, слід би переробити на Твоя доброчесність – це здоров'я твоєї душі. Адже здоров'я самого із себе не буває. Всі спроби визначити таку річ завершуються прикрою невдачею. Натомість визначення здоров'я суто для твого тіла залежить від твоєї мети, твого кругозору, твоїх сил, твоїх поривань, твоїх помилок і, зокрема, ідеалів та ілюзій твоєї душі. Таким чином є незліченна кількість форм здоров'я організму. І що більше дозволяємо знову піднести голову Єдиному і неповторному в людині, що більше відчувається від догми про рівність людей, тим швидше має зникнути у наших медиків уявлення про нормальне здоров'я разом з таким про нормальне харчування, нормальний перебіг хвороби. Тоді настав би час подумати про здоров'я та хвороби душі, і поставити здоров'я кожного у своєрідну залежність від доброчесности. Звісно, відтак, здоров'я одного могло б видатися протилежністю здоров'я іншого. Нарешті залишається велике питання. Чи можна було б уникнути хвороби навіть у розвитку нашої доброчесності, І чи не потребує хвора душа Жаги до пізнання і самопізнання, не менше за здорову. Коротко кажучи, чи не є виняткова воля до здоров'я за бобоном, боягуством і, можливо, витонченою формою варварства та відсталости? 121. Життя – не аргумент. Ми створили собі світ, у якому можемо жити, запровадивши постулати тіл, ліній, поверхонь, причин і наслідків, руху і спокою, форми і змісту. Без них ніхто не спромігся б жити. Але ці догмати віри не доведені. Життя – не аргумент. Серед умов життя може виявитися також облуда. 122. Моральний скептицизм у християнстві Християнство зробило великий внесок у просвітництво, надзвичайно завзято і успішно навчаючи моральному скептицизму. Воно звинувачувало і труїло, але з невичерпним терпінням і тактовністю. Воно руйнувало у кожній людині віру у її чесноти. Воно назавжди згладило зі світу ті великі чесноти, яких не бракувало в античності, тих славних людей, які, вірячи у свою досконалість, виступали з гідністю тореадорів. Якщо ми, виховані у цій християнській школі скептицизму, читаємо зараз моральні книги давніх, наприклад, Сенеки чи Епіктета – ми відчуваємо зворушливу зверхність І сповнюємося таємного замилування Нас це розважає і втішає так Ніби дитина просторікує перед старим чоловіком Або юна запальна вродливиця Розводиться перед Лерошфуко Ми ж таки ліпше знаємо, що таке чеснота Зрештою, однак ми застосували цей самий скептицизм до всіх релігійних станів і процесів, як гріх, покаяння, благодать, освячення, і дозволили хробаку так глибоко запорпатися, що зараз, читаючи християнські книги, відчуваємо знайому вищість і прозірливість. Ми ж бо ліпше знаємо релігійні почуття». І ось настав час їх добре пізнати і ретельно змалювати, бо вимирають благочестиві старої віри. Збережімо їхній образ, бодай заради пізнання. 123. Пізнання більше, ніж засіб. Наука просувалась би навіть без цієї нової пристрасті, я маю на увазі пристрасть до пізнання. Досі наука росла і міцніла без неї. Добра віра в науку, забобони на її користь, які зараз панують над нашими державами, а раніше панували й над церквою, по суті спираються на те, що в ній самій ця нестримна імпульсивна спонука спостерігається вкрай рідко, і що наука вважається не пристрастю, а станом і етосом. Так нерідко достатньо буває самого амор-плаїзір, любови на солоди, до знань, достатньо амор-ваніте, любові-марноти. Звикання до них з потайною думкою про шану і хліб для багатьох достатньо навіть того, що вони не знають, як згаяти надлишок дозвілля, крім як на читання, збирання, впорядкування, спостереження, переповідання. Їхні наукові схильності є їхньою формою нудьгування. Папа Лев X колись у листі до Бероальда співав хвалу науці. Він змальовує її як найоздобніший орнамент і найбільшу гордість нашого життя як шляхетне застосування себе у щасті і нещасті. «Без неї, – стверджує він наостанок, – справи людські не мали б міцного підґрунтя, адже навіть з нею вони ще доволі хиткі і мінливі». Але цей помірковано-скептичний папа, подібно до решти церковних панегіристів науки, – Замовчує своє останнє судження щодо неї. Якщо виснувати з його слів, що він ставить науку вище мистецтва, доволі цікаво, як на такого друга мистецтв, то суто звічливості Папа тут не обмовився про те, що він ставить високо над усіма науками. Істину через одкровення і Вічне спасіння душі Бо що проти цього Важить оздоблений орнамент Гордість життя Розрада і підґрунтя Наука є чимось другорядним У ній немає нічого остаточного Безперечного Жодного об'єкту пристрасти Таке судження лишилося в душі Лева Справжнє християнське поціновування науки У давнину гідність і визнання науки Применшувалися тим, що навіть її найвірніші адепти Ставили на перше місце прагнення до чеснот І вважали за найвищу похвалу Пізнання утверджувати його Як найкращий засіб здобуття чеснот Це щось нове в історії коли пізнання хоче бути більше, ніж засіб. 124. На обрії нескінченності. Ми покинули суходіл і вирушили у плавання. У нас мости за собою, більше того, ми зламали за собою землю. Зважай, малий кораблику, Навколо тебе океан. Щоправда, він не завжди реве, І часом лежить гладінню, Як шовк із золото і погідний сон. Але прийде час, коли ти зрозумієш, Що він нескінченний, І що немає нічого страшнішого за нескінченність. О, птахо, Що раніше ширяла на волі а нині б'єшся об грати клітки. Лихо тобі, якщо огорне тебе туга за рідною землею, Ніби там було більше свободи. Адже землі не лишилося. 125. Божевільний Хіба ви не чули про того божевільного, Який запалив ліхтар у сонячний день? Опівдні. Вийшов на ринок і знай горланив Я шукаю Бога. Я шукаю Бога. Оскільки там було багато таких, що не вірили у Бога, навколо чоловіка розлігся регіт. А він що, загубився? жартував один. Він заблукав, як дитина, підхопив інший. Чимо ховається, він боїться нас? Він вийшов у море. Емігрував? Так вигукували вони і сміялися. Божевільний вбіг у юрму, пропікаючи збитошників очима. «Де Бог?» – заволав він. «Я скажу вам. Ми вбили його, ви і я. Ми всі його вбивці. Але як ми це зробили?» Як ми випили море? Хто дав нам губку, щоб витерти весь горизонт? Що ми вчинили, коли відірвали цю землю від її сонця? Куди вона рухається тепер? Куди рухаємося ми? Геть від усіх сонць, чи ми не падаємо невпинно? А назад, у бік уперед, на всі біч, чи все ще є верх і низ? Чи не блукаємо ми у нескінченному небутті? Чи не дихає на нас порожнеча? Хіба не стало холодніше? Чи не настає дедалі глибша ніч? Чи не треба запалювати ліхтарів вже зранку? Чи ж не долинає до нас гримотіння могильників, що ховають Бога? Чи ж не долинає до нас запах божественного тління? Боги теж зазнають тління Бог мертвий Бог мертвий І ми його вбили Де знайдемо розраду ми, вбивці, серед усіх вбивць? Найсвятіша і найпотужніша істота, що будь-коли існувала у світі, дістала смерть від наших ножів Хто змиє з нас цю кров? Якою водою зможемо очиститися? Які спокутні учти, які священні ігри нам належать вигадати? Чи не є велич цього вчинку над міру великою для нас? Чи не маємо ми самі стати богами, щоб бути гідними Його? Більшого вчинку не було ніколи. І хто народиться після нас – Належатиме завдяки цьому вчинку до історії вищої, ніж уся історія дотепер Тут божевільний замовчав і знову подивився на своїх слухачів Вони теж мовчали і здивовано дивилися на нього Нарешті він кинув ліхтар на землю так, що той розбився на скалки і пішов геть Я прийшов зарано, сказав він Час іще не настав Ця грандіозна ідея ще у дорозі Вона ще насувається Вона ще не досягла людських вух Блискавка і грім потребують часу Світлу зірок потрібен час Справам потрібен час Навіть після того, як вони здійснені Щоб їх побачили і почули цей вчинок ще віддаленіший від вас, ніж найвіддаленіші зірки. А однак ви вже здійснили його. Розповідають, що Божевільний того ж таки дня заходив до різних церков і заспівав у них свій реквієм «Аетернам Део». Його випроваджували і сварили, а він щоразу відповідав на те – що ці церкви, якщо не гроби і надгробки Божі? 126. Містичні пояснення. Містичні пояснення вважаються глибокими. Правда у тому, що вони навіть неповерхові. 127. Наслідки найдавнішої релігійності. Кожна бездумна людина вважає, що тільки воля є дійовою. Бажання є чимось простим, первісно заданим, неподільним, само собо собою зрозумілим. Він переконаний, що виконуючи якусь дію, наприклад, завдаючи удар, б'є саме він і саме тому, що хотів ударити. Він не помічає в цьому проблеми, а самого почуття волі йому достатньо не лише для прийняття причини і наслідку, але також для того, щоб повірити, будь-сім то він розуміє їхній взаємний зв'язок. Він так само нічого не знає про механізм перебігу подій і витончену багатокомпонентну роботу, яка має здійснитися, щоб відбувся удар як не знає про нездатність волі самочинно виконати бодай частку цієї роботи. Воля для нього є магічною дією. Віра у волю як причину наслідків – це віра в магічні сили. Початково, хоч би де людина бачила дії, вона вважала їх причиною волі і вірила, що за ними стоять певні істоти, які виявляють особисту волю. Людина була тоді ще далеко від уявлення про механіку. А оскільки людина впродовж тривалого часу вірила у уособлене, а не у матерію сили і об'єкти, віра у причину і наслідок стала основною вірою, яку людина застосовує всюди, де щось трапляється Адже ще й досі ця віра Виявляється як фрагмент Атавізму Найдавнішого походження Твердження Немає наслідку без причини Кожен наслідок Передбачає нову причину Виступають Узагальненням набагато Вущих тез Коли що небудь здійснюється На те була воля Діяти можливо тільки на істоти, обдаровані волею Ніколи не буває чистого, без наслідку, перетерпіння якоїсь дії Але будь-яке перетерпіння є збудженням волі Для дії – оборони, помсти, відплати Але ж у первісну добу людства перша і друга групи тверджень збігалися не перші були узагальненням других, а другі – поясненням перших. Шопенгауер своїм припущенням, що все суще наділене волею, всадовив на престол первісну міфологію. Він, схоже, ніколи не намагався проаналізувати волю, бо, як усі, вірив у простоту і безпосередність будь-якого волевиявлення тим часом як воля – це так само досконало налаштований механізм, що процес його реалізації ледве доступний для спостереження. Я натомість висуваю протилежні твердження. По-перше, виникнення волі передбачає уявлення про задоволення і невдоволення. По-друге, сильне подразнення сприймається як задоволення – чи невдоволення, залежно від того, як його інтерпретує розум, здійснюючи це здебільшого несвідомо для нас. Тобто один і той самий подразник можна сприймати як задоволення чи невдоволення. По-третє, лише розумні істоти наділені задоволенням, невдоволенням і волею. Переважна більшість організмів, їх немає 128. Цінність молитви Молитву вигадано для людей Які ніколи не мають власних думок І яким невідоме Або залишається непоміченим Піднесення душі То як їм бути у святих місцях І всіх важливих життєвих ситуаціях Які потребують споглядальності і особливої гідності. Щоб вони принаймні не заважали мудрість усіх основоположників релігії, як малих, так і великих, заповідала їм формулу молитви, як тривалої механічної роботи губ у поєднанні з усиллями пам'яті, а також з фіксованим розташуванням рук, ніг і очей. Тепер, як тибетці, вони незліченну кількість часу можуть римувати, Оммане Падмехум, або як у Бенересі, рахувати на пальцях ім'я Бога, Рам рам рам, що з благодаттю або без неї, чи вшановувати тисячу імен вішну, чи 99 імен Аллаха. Або ж вони можуть скористатися з молитовного колеса чи вервечки. Головне – забавити їх цією роботою на деякий час. Надати їм сталого і терпимого вигляду. Їхній спосіб молитви йде на користь тим благочестивим, які мають власні думки і зазнають духовного піднесення. Зрештою, навіть цим останнім випадають години втоми, коли їм пасують рядки поважних слів і звуків, і вся благочестива механіка. Однак, допускаючи, що ці рідкісні люди, у кожній релігії релігійна людина є радше винятком, здатні впоратися самотужки, ми змушені будемо визнати, що в богі духом неспроможні» і заборонити їм їхнє молитовне сокотіння, що означатиме забрати у цих останніх їхню релігію. Протестантизм, що далі, то наочніше це демонструє. Релігія вимагає від них суто зберігати спокій в очах, руках, ногах і решті частин тіла, що часом прикрашає їх і надає їм більш людського вигляду 129 Умови Божі Сам Бог не може існувати без мудреців Проголосив Лютер із повним на те правом Але Бог іще менше може існувати без нерозумних людей Ось чого не сказав славний Лютер 130 Християнська рішучість у сприйнятті цього світу мерзотним і злим зробила світ мерзотним і злим. 131. Християнство і самогубство Християнство зробило важелем своєї влади дуже поширену на час його виникнення схильність до самогубства. Воно залишило лише дві форми самогубства, наділивши їх з найвищою гідністю і найвищими сподіваннями, і суворо заборонило всі інші форми. А от мучеництво і повільне умертвіння своєї плоті аскетами було дозволено. 132. Проти християнства Зараз не на користь християнства – Вирішує наш смак, а не аргументи 133 Основоположний принцип Неминуча гіпотеза, у владу якої знову і знову мусить впадати людство Тривалий час іще буде сильнішою за найпалкішу віру у щось неправдиве, як християнська віра Тривалий час тут означає 100 тисяч років. 134. Песимісти як жертви. Де панує глибоке невдоволення буттям, там це буває обумовлено грубими дієтичними помилками, в яких винні самі люди. Так, поширення буддизму – не його виникнення – Значною мірою визначилося надмірним і майже винятковим вживанням індійцями рису і їхньою загальною млявістю внаслідок цього. Можливо, європейське невдоволення нової доби слід виводити з того, що наші пращури впродовж майже всього середньовіччя під впливом германських схильностей на Європу Віддавалися пияцтву середньовічя це алкогольне отруєння Європи. Німецьке невдоволення життям є по суті зимова хандра, не без впливу підвального повітря і панічного чаду в німецьких житлах.